Egun on guztioi. Gaurko bilkura honetan emakumen mundu martxaren ibilbidea gogoratu eta eskualdean zabaldu nahi dugu. 1985ean Quebeceko emakume mugimenduak ogiaren eta larrosen martxa egin zuten. Martxak eragin handia izan zuen nazio artean, eta horregatik 2000garren urtean martxa mundu mailan deitzea erabaki zen. Demokratzia, itzaropena, berdintasuna eta bake aldarrikatzeko. Emakumeok izan gara politika neoliberal basatien biktima nagusi eta baita herrialde askotan oinarrizko eskubideen alde borrokanari izangarenok ere. Gainera, emakumeen kontrako indarkeria areagotzen joan da eta realitate horiei guztiei aurre egin beharrarekin jarri ginen martxan. Hasieratik martxak bigai bildu izan ditu. Mundu osoko feministak ados bai gaute horien inguruan. Pobrezia eta indarkeria sexistak Dena den, beste alderdi batzuez ere jardun gara. Besteak beste, formazio eta hezkuntza plan oso bate, baten beharraz beharras, kontzentsiazio feminista aktibatze aldera. Gainera, helburu taktikoago bat ere badago, mundu sare feminista bat sortzea. Nazioarteko dinamikarekin bat, Euskal Herrian ere plataformaan hitz bat osatu eta hainbait ekintza egin ziren. Era berean, hainbat udaletxetan mozioak aurkeztu ziren atxikimenduak lortzeko eta Bruselara martxan tolatu zen Europako mobilizazioa babesteko. Lortutako eragina eta babesa ikusita, bost urtetan behin mundu bat egitea erabaki erabakizen onako egintza, ekintzak, ekintzaremuak medio. Hondasun komuna eta elikagai buru jabetza, bakea eta desmilitarizazioa, emakumeen lan ikuskor eta ikusgaitza, emakumeen gaineko indarkeria, gorputzen bizitzaren eta emakumeen sexualitatearen kontrol erraminta moduan. Eta ordutik pausoak emanez joan gara. Bi mila lauko abenduan, hainbat herrialdeko milaka emakume mobilizatu eta eztabaida prozesu luze baten ondoren, emakumeen gutuna gizarteriaren gizarteriarentzat adostea lortu zen. Nazioarteko ekintzari babesa emateko, Euskal Herrian mundu gutuna oinarri bezala hartuta, herriz herri eztabaida irekia egin zen. Euskal Herriko emakumeen eskubide gutuna sortzeko Martxak arrakasta hitzela izan zuen eta bostegunez aldarikapen feministez jositako autobus more batek herriak zeharkatu zituen. Geure, eskubideen begien bistako hurraketak salatzeko. Bimila zazpian, geure gutuna onartu genuen eta hori jendartean zabaltzeari ekin genion. Bimila marrean, antalatutako martxan mobilizazio eta txikimenduko burua jetxi egin zen, baina plataformak konpromiso hartu zuen lanean segi eta horri eusteko. Gaurko arte egin duen moduan. Horrela, azken urteotan hainbat prozesutan parte hartu dugu. Indarkeri sexistari dagokionez, nazio mailan 24 ordu ekintza protokolo bat adostu dugu. Baita Irunen ere, era berean prekarietatea eta pobrezia ardatzaren barruan hainbat ekintza egin ditugu. Azpimagarria da gainera, egun Euskal Herriko emakumeen mundu martxako plataforman hango eta hemengo emakume antolakundeak ditugula eta hortaz ekintza eremoak honakoetan birdefinituak izan direla. Indarkeri transistemikoa, bizitzaren sostengagarritasuna, gorputzak eta seksualitatea, lana sarean eta anistasunaren jestioa. Guztionekin borrokan jarraitzen dugu. Aurrengoan Kurdistandik berriz ere martxarekin saio eta oraingoan ekintzaren ikur komuna hasiak dira. Elikadura burujabetzaren aldeko borroka gogoan. Hala izanik gaurkoan hemen bildu gara ekintza simbolikoaren bitarteez. Irunaldetik eta martxari gure babes eta txikimendua adierazi nahi Horretarako, emakume antolakundeok, antolakunde feministok eta emakume norbanakok geurea den aldarrikapen eta borroka feministak erein ditugu. Lehenik, Lorentzio honetan landatuko dugu elkarritako zuaitza eta ondoren udalak leku zehatza argitzen digunean nonbait dugu, landatuko dugu barkatu, bertan simbolo modea, moduan usteko asmoz jarraian egingo dugun ekintza simbolikoa gain inguruko emakume guztiei behi egiten diegu datorren astean emakumen mundun martxan parte, par, parte ardezaten. Iraiaren hogeita marrean, arratxaldeko laurak inguru irundik igaruko da karabana eta arratsaldeko e, e, bos terditan, geldialdia egingo dute ondarribian. Beste alde, hurriaren batean eta errenterian karabana jarraitzeko aukera izango dugu goizeko amar terditatik aurrera. Zuen zain egongo gara, gora borroka feminista. ครับสวัสดี ah, well.